99. Legea concentrării asupra unei singure sarcini. Capacitatea dumneavoastră de a începe și de a termina cea mai importantă sarcină determină productivitatea într-o măsură mai mare decât orice altă aptitudine. Randamentul maxim. Este posibil doar atunci când vă concentrați exclusiv asupra unei sarcini, asupra celei mai importante sarcini și lucrați la realizarea ei până în momentul în care este 100% gata. Nu puteți face totul, însă puteți face un singur lucru, cel mai important, și îl puteți face acum. Rezolvarea unei singure sarcini este probabil cea mai puternică dintre toate tehnicile de gestionare. Această tehnică poate crește randamentul dumneavoastră cu 500%. Alegerea unei sarcini, renunțarea la ea, iar apoi reluarea ei de mai multe ori, crește vizibil cantitatea de timp necesară pentru a o rezolva. Pe de altă parte, dacă alegeți o sarcină și refuzați să renunțați la ea până în momentul în care o terminați, puteți să realizați mult mai mult, într-o perioadă mai scurtă de timp. Puteți avea foarte mult talent și foarte multe aptitudini. Însă dacă nu vă concentrați exclusiv pe realizarea celei mai importante sarcini, veți fi nevoit să lucrați întotdeauna pentru alt cineva. Va fi nevoie să fiți în permanență supravegheat de cineva care să se asigure că faceți ceea ce trebuie să faceți și atunci când trebuie să faceți. Vestea bună este că de fiecare dată când realizați o sarcină majoră, Dați dovadă de un surplus de energie, entuziasm și respect față de propria persoană. Atribuindu-vă o sarcină amplă și apoi impunându-vă să vă concentrați exclusiv asupra realizării ei până în momentul în care terminați, reușiți să vă dezvoltați în cele din urmă un obicei al îndeplinirii sarcinilor. Vă programați sub în așa fel încât ajungeți să așteptați cu nerăbdare sarcinile majore, pentru că știți cât de bine vă veți simți atunci când le veți îndeplini. Haideți să vedem cum puteți aplica această lege imediat. 1. Hotărâți-vă chiar astăzi să vă dezvoltați obiceiul de îndeplinire a sarcinilor. Faceți acest lucru Selectând cea mai importantă sarcină Organizându-vă și apoi Dedicându-vă trup și suflet Realizării ei Faceți acest lucru în repetate rânduri Până când vă veți forma obiceiul De a rezolva o singură sarcină 2. Identificați Cea mai amplă și cea mai importantă sarcină Sau cel mai amplu și cel mai important Proiect pe care încercați Să le rezolvați în prezent Oricare ar fi acestea Lăsați deoparte tot restul și dedicați-vă trup și suflet realizării sarcinii sau proiectului, indiferent de cât de mult timp este nevoie. 3. Atunci când munciți pentru realizarea celei mai importante sarcini, orice altceva reprezintă mai mult sau mai puțin o risipă de timp. Indiferent de ceea ce se ivește, știți că nu există nimic mai important decât ceea ce faceți în acest moment. Aceasta este cheia productivității și a succesului extraordinar.